obično sjećaj zato što i silu nije malo obično sjećaj je odvojeno od onoga koji je isti i juče i danas i u vjekove vjekova, nema neku silu samo iscrpljuje oduzima dragocijeno vrijeme i ostavlja još raznimi, još tužnim, gladnim. Повитренуци на кој нас црква подсичао и на тајонско ненаучен преноси уоне дане. Нису такви браћи и сест, тугачи су и по теме i po ličnosti, i posili sili od tog sjećanja doleze. Evo danas ovdje pred nama plaštanica ali nije samo plaštanica braća i sese kao sastav različitih tkanina i materijala U crti postoje simboli, ali preko njih daje nam se realna sila i realna mo mogućnost opštenja sa onim koje njima i kroz njih, to je kroz simboli prisutane. Tako i danas ovdje pred nama leži tijelo Господne. Vrlovažen <coughs> trenutek, braće i sestre, to, što ima snagu da prekine tok našeg življenja. Mislimo na ono pogrešno usmirenje, pogrešno življenje mislimo on onaj široki put koji vodi u propas i u vječnu tamu i u vječnu muku. I u običnom životu kad neko na autobuskoj stanici u našem preduzeću, firmi, škovi, na ulici, iznenada ili na neki drugi način umre. Bar za neko vrijeme se prekida u običajni ritak. Prosto smrt je posjetila nekoga, valja opratiti pažnju, valja prekinuti započeto, jer ipak neko je umro. Reagujemo onako i spontano na smrt, osjećamo da je to nešto duboko. Zastanemo makar na kratko. A danas, bracovi sestre, ovdje zastado smo ne zato što je smrt do takva običnog čovjeka, ne zato što je običan čovjek umro, nego zato što je sam životodavac, sam Bog, ova pločeni Bog, dakle, Bog u tijelu pokusio smrt nas radimo. Mnogo važno, braću, i sve se dobratimo pažnju, jer on je zbog toga i došao. Nemojmo da se zbunjujemo kako sad ovo pa zar smrt za se smrću okončava. Ne, braćo se sestre, gospod je i došao da bi umro. Njegov cilj bila je smrt. Na nječanu njegove dubavi i sile bila je smrt. Ovim umiranjem Нама се живот предаје. Овом смрцу, браћо и сестре, и смрцу овог koji je пред nama Простор стинуо се, крста, рукама Јосифа и Никодима. Нама се нуди живот. Nećemo reći da je, jer ne bismo bili u pravu, ne bismo bili ni u saglasnosti sa učenjem naše svete pravoslavne crkve. Ovom smrću nudi nam se život. Ko ćemo li ga mi primiti, braćo i sestre, to u mnogome zavisi od nas. Evo, gospod tu. Kao čovjek je tu, Bog i čovjek, slušali smo ovih dana u svetim čitanjima svetih evanđelja, na koliko načina Duh Sveti ukazuje da je zaista bio čovjek, koliko puta čusmo i od Pilata, koliko puta čusmo i od drugih da je zaista čovjek. «Evo i vojnici ga udaraju, evo ga i pljuju, evo ga i šibaju, evo i trnov vijenac na glavi, evo skidanje haljina, oplaćenje purpurnih, evo prikivanje za životvornu drvu krsta». Sve to, braće i sestre, svjedoči jednu mnogo važnu istinu, koja je kasnije bilo osporavane, kako ne znamo, pored ovikih dokaza, da to nije bilo baš tako da je bio priviz. Ne, braće i sestre, naš Bog postao je čovjek u svemu, sličan nama svemu grijeku. I to je mnogo važno da znamo zašto. Ako jeste tako, jeste tako. Onda je morao da se suoči i se onim sa čime se suočava ljudski rod od pada do dana današnjeg. A to je ono, braći i sestre, ona obaveza, onaj nedovršeni posao koji nam pored svih završenih poslova, pored svih ispunjenih želja ne da mira. A to je problem smrti. Onako je čovjek morao je da se srepne i sa njom. I sreo se braćo i sas. Evo, danas vidimo da se sreo. Vidimo da je umro. Da je ispustio duke vidimo ga umrlog na rukama Josipa i Nikodima drugi ga skidaju sa krsta i sahranjuju u grob i ljudski rod braće i sestre u ličnostima presvete Bogorodice i Marije Magdaline koje sjede na sprem groba iščekuje i nada se nečem novom Po prvi put viđeno i ta nada se ispunila, braćo i sestre. Ostvarila se želja, problem je riješen. Smrt je satrvena, живот život je darovan i evo do dana današnje kroz crku Hristova se daruje svima onima koji hoće da ga prime, ali ne na bilo koji način i ne od koga. Život vječni, braće i sestre, daje se onima koji povjeluju da je Isus Hristos zaista Sin Boži i Bog. Ovaproćeni Bog, Bogo čovjeka, svega vidljivog i nevidljivog. Život vječni daje se onima, braće i sestre, koji vjeruju da je postradao radi nas i radi našega spasenja. Od čega? Od smrti, braće i sestre. Pa je li moguće da kao ljudi tražimo nešto drugo od gospoda, a ne da nam riješi glavni probodnik? problem smrti, problem grijeha i problem koji nam djavo stvari. Jel' i moguće da kao ljudi od jedne nešto drugo tražimo. Čuli smo danas od jedne pobožne žene, ali nedovodno pobožene, da ona od gospoda traži mir u kući, здравље и напред увет богословено жеље али није потпуно и бога недостојно Zar može mira da bude, braći i svesne? Zar može biti napredka? Zar može biti zdrava atmosfera tamo gdje će smrt i ipak ući i odvojiti one koji napredovaše i u miru živješe? Zar se možemo kao ljudi pomiriti sa tim? Ne možemo. Ako smo ljudi. Jer ima i ta mogućnost sivaženja na jedan nivou Koji nije nivo čovjeka, nažalost, danas mnogi braće i sestre od nas žive na tom beslovesnom nivou na kome nam se i životinje braće i sestre smiju i stide, stidi se pas kad vidi svog gazdu kako je pao niže od njega. Stidi se tvar, braći se se, beslovesna, kad vidi ljude kako su nisko pavljaka. A danas, potimamo se za pašu, sa svinjama, sa krticama i sa raznim drugim beslovesnim životinjama. I svi umiremo, ružno, grbno. I u ništanom se životi pretvaraju. Koliko tragedija, koliko surbavanja. Taman pomislio, evo ga na vrhu i već jutra dan na samom dnu. Brza rušenja, koplu iđenje iz nekog sna. I mnogo brže od toga. A gospod došao, braću i sese ga da dao. Pretka, da daj mira, da, da i života. Ali ne kako mi oćemo, braćo i sestre, jer upravo je zbog problema i došlo zato što smo mi htjeli da organizujemo život. Kroz ličnost našeg praoci i pravnajke. Mi smo onako kako se nama učinjelo da je dobro, A kako je džavo predložio, kako i danas, braće i sese, mnogima od nas džavo predlaže. A evo ima danas mnogo oni koji rade za njega i to vrlo revnostno mogli bismo i mi koji smo u crkvi tekako da se ugledamo na njihovu revnosti koji rade za njega, prenoseći njegove ideje, dajući razne predloge, kako da se živi, kako život da se urede. Pod jednim uslovom, da se ne poštoje bravoslov Boži, da se ne poštoje crkva Božija, jer Boga izvan crkve nema što da tražimo, jer ga nikad nećemo naći. A gospod ošao život da da, I to da ga imamo u izobilju pod uslovom da se vratimo brači s, da priznamo da smo promašili i pogrijšili svi bez izuzetka i datjevamo njegovog cina jedinorodnog. Gospoda Jecusa Hrista, da se pokromimo njegovim svetnim zappojjesma, Da se poklonimo njegovom svetom stradanju, da se poklonimo njegovoj svetoj smrti i njegovom tridnevnom vaskrsenju i čudesnom vaznesenju, da bi smo mogli da šta... Браћо и сестре, поно утишителя кога нам је обецрио синоћ. Јер ако ја не одем, нећете примити утишителя кога чуо мој oca послати. А то је браћо и сестре, Дух Свети, Господ животворен, само на онe који постоју сина Божије koji mu se poklanjuju, koji vjeruju u njega, onako kako treba vjerovati, a svoju vjeru dijelima pečate. Ne vjere koju, koju smo mi tekako skloniti, i to oni koji misle da vjeruju. Nije to ta vjera. Vjera koja kroz ljubav djela, vjera koja se dijelima pečati. Samo na njih, braćo i sestre, duh sveti si lazi. A to je ta naša nova svjetlost, to je taj život budućeg vijeka. To je, braći i sestre, disanje onih koji vaskrsavaju kroz vjeru i kroz život u crkvi. I mi koji smo ovdje sabrani, privedeli smo, braći i sestre, djelovanje, jelite, Mislim na većinu i nadamo se da smo svi takvi, da smo prizvani Duhom Svetim. Duh Svetim, koga nam je Sin Boži od Oca poslao, poslije svoga vaskrsenja i vaznesenja, sabrao nas je na današnji dan i uvijek nas sabira kad je vrijeme sabranje. Kad su sve liturgije i veliki praznici, a zašto? da bismo primili život braće i sestre da bismo osjetili ono što je Bog dao da bismo prepoznali i shvatili zašto je Bog umrlo jer bez toga braće i sestre nama će što mi sad ovdje radimo ovo što vi stojite sa te strane a mi se ovo sve o što mi sad pričamo bit će pomalo dosad po mnogo samo, ne po malo, nego i te kako dosledno i te kako za mo. Pa zar moram da posvetim više od 2 sata godišnje vaskrslom Bogu? Zar nije dovoljno sat vremena na Veliki petak pa svako na svoju stranu, on na sveta nebesa, ja u svoju jazbinu. Ima i ta mogućnost, braće i sestre, ali vjerujemo da je ovdje ipak drugačija atmosfera. Gospod je umro da bismo osjetili život vječnih, braće i sestre. Već ovdje. Ne da živimo u nekim očekivanjima nešto što će nam se desiti kad umremo, pa eto, to je tamo negdje spremljeno i tamo će nas dočekati. Ne, braće i sestre. Neće nas dočekat, ako mi to ovdje ne prepoznamo, ako mi to ovdje ne primimo, ako mi to ovdje srcem ne doživimo. Zato danas, sjelivajući plaštanicu, sjelivajući tijelu gospodnje, sjelivajmo, braći i seste, onoga i samo njega. Nema drugoga, braći i seste, vjerujte. Poštovemo mi bližnje i roditelji, prijatelji, srodnike, ali u nikom, braći i sestri nema života koji bi mogao da nam da vječni život. Samo onome koji je ovdje danas pred nama i uvijek u crti Bože prisuta jeste taj život. Zato celivajmo svetu plaštanicu umom se prenoseći I na tajanstven način, zaista celivajući tijelo samoga vladike, samoga gospoda. Da bismo i sutra osvjetili u tajni tijela i krvi, odnosno u svetoj liturgiji, da se zaista pričešćujemo njegovi danas mrtvim tijelom, a sjutra vaskrslim, koje ćemo primiti u svetoj tajni pričešće. Ako ga danas ne celivamo kao umrlog, braće i sestre, zaista umrlog, koji je smrt tijelom i kao čovjek, jer kao Bog ne može da smrt. Njegova božanska priroda je nepričasna smrti, i bilo kojemu obliku stradanja. Onda ni s jutra nećemo osjetiti, jer nećemo ni vjerovati da se pričešćujemo tijelom i krvom. I šta onda? Izgubi smo, braćo i sestre, vjeru, izgubi smo Nadu, izgubi smo ljubav i odnosno kućana opet utajući antidepresive opet načinujući novo paklo cigareta opet uplaćujući razne igre na sreću opet okrećujući telefon narkodilera ili naših naložnica ili drugih Ljubov, činstava i bludničenja tražeći zalogaj života posledice svakog grije uzrok svakog grijeha a posledice su strašne jeste nevjerovanje u gospoda braća i sestva kad kažemo nevjerovanje mislimo na jedino moguće nikakva poluvjerovanja suje vjerija ili vjerovanja po našem modelu nego onako kako nas uči onaj koga sin Boži posla da nas nauči i uvede u istinu. Mislimo na vjeru koja je dejstvo duha svetoga gospoda životvornog. Gdje takve vjere ima braći i sestre, tu se vrlina gnjezdi, tu porok odpada, tu strasti venu i bježe, tu djovo nema više Svoje nema više svoje mjesto, nema više što da traži. Zato ako smo voljni da bude bolje i da bude danas bolje, u vremenu bolje, povijelimo braćanje sestre, a Duh Sveti će pomoći da ta vjera bude životvorna, spasonosna vjera u svijetlo, vaskresenje Hristovo, kome, evo, prethodne, strašno stradanje. Nas radi i naše gdje spasenje radi. I još malo budimo srpljivi, čujemo kanon, ne dug, ali važan, čujemo da se pažnjamo, a posle njega celivajmo priploštanicu, celivajmo tijelu gospoda našeg.